Skulden hos en er fredsmäklare. Min far ser på mig och ser en långgrotig svart man. Han ser en bruten ensam familjeman. En tyran som håller fast sina svartvita minnen och irrationella drömmar som om det vore värt allt gott det människa kan äga i denna dunja. Han kollar på min mun som är ständigt nära till skratt när jag pratar. Min farsfärs leende brukar väcka det trötta bäkten. Nu har det ruttnat och förseglas igen. Min far ser på mig och ser honom. Det två är som lång ty som klipps i tur. För att skapa en bate och en garbasan som tillhör varandra men uppfyller olika funktioner. Så nära men födda i olika generationer. Sida far i farantugoda. Man kallar här han Willygoda. Pappa studerar med en glugg och ser framför sig den gamla mannen sitter nästan på hug med sin appelsinfärgade hår. Han som har förändrat röda tragedier Nabaran som satt med människor från olika kategorier.